Seguim a Ràdio Palafrugell, el 107.8 de l'FM, també a través de radiopalafrugell.cat i a continuació doncs posarem la mirada en una notícia de successos que té com a protagonista la policia local de Palafrugell. Ens posem en contacte amb el seu cap, David Puertas, bon dia. Hola, bon dia, Rubén. Doncs una vegada més, David, moltes gràcies per atendre la nostra trucada, primer de tot, i doncs, a continuació repassarem eh, aquesta notícia que hem conegut avui, eh, que vau detenir la setmana passada un home en encerca i captura, un, un home que és un veí de Palafrugell i que va provocar doncs, també eh, un cert desordre, no? Eh, per, perquè no, es va deixar, no, no va aturar el seu vehicle en el seu moment, no?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 amb un centre penitenciari després d'un permís i de tenir coneixement d'aquests fets i la vàrem veure i vam donar l'aturada. La, Evidentment, aquesta, aquest ciutadà no va voler que, que l'aturéssim perquè sabia que aquesta aturada i l'identificàvem, doncs podia hauria de tornar a la presó i llavors va donar la fugida, fins que finalment, doncs, bueno, que ho darrere d'ell amb seguretat i donar una mica d'espai per, per, per no provocar risc a circulació per altres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 la nostra feina diària. Eh? De fet, comences tu eh, que això ho vau implantar el, el mes de juliol juntament també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 amb una nau comercial, aquí al municipi, i bé, poder bueno, teníem coneixement de que podien ser aquesta placa de matrícula, ens va saltar la placa de matrícula a l'avís, en la nostra llista negra, en una hora determinada, van poder localitzar el municipi, i posteriorment van poder, juntament amb Mossos, vale, doncs saber que eren els autors d'aquest robatori, dos d'ells, i vam poder procedir a la seva detenció. Eh?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 més tecnologia al nostre, al nostre servei, que al final redunda en el servei de ciutadà, no? en què cada vegada donem un servei més més acurat i més adequat al nostra ciutadà aquí a Palafrugell no únicament a Palafrugell, sinó també a tota la resta del país. No? Perquè cada vegada més, a part de la delinqüència autòctona, que moltes vegades hem parlat, uh -huh. tenim una delinqüència molt més itinerant, que ens ve d'altres llocs, ve d'altres municipis, i clar, que cada final nosaltres ens hem d'edut d'eines més tecnològiques que ens donin més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 i bàsicament el tuit és aquest, no, no uh -huh. tenim cap tipus de problema en informar de què fem els controls i, i, i tant de bo es re, re, re, retuitegin molt perquè la gent sàpiga què estem fent. No volem denunciar, el que volem és que siguem conscients de la necessitat d'anar a una velocitat adequada. Simplement és això, Rubén, i t'agraeixo que hagi estat aquí perquè per nosaltres és important, sobretot això, no? treballar en la conscienciació de la seguretat. Eh? Uh -huh. Doncs, eh, també volíem fer nosaltres incis i, i recordar una vegada més i més ara que venen aquestes dates i que molta gents doncs, eh, fa desplaçaments i també s'ajunta doncs, amb la família. Doncs, com, com, com diu el tòpic el més important és arribar eh, si és una miqueta més tard, doncs, eh, no passa res, l'important és eh, arribar al lloc de forma segura i sempre doncs, eh, respecten el, les senyals de trànsit i amb els controls de velocitat i amb la velocitat adequada per a cada dia.avu volem comentar també això amb en, amb en David el qual doncs, agraïm que ens hagi atès de nou a la sintonia de Ràdio Palafrugell i ens retrobem aviat. David. Molt bé, Ruben, encantat. Com vulgueu, ja sé de on estic. Uh, si no es veiem abans o no podem parlar abans, doncs desitjo que passin unes bones festes a tothom. Igualment, David. Moltes gràcies. A vosaltres.